2015 година ще остане в а, няколко здравни обещания и заклинания с а, новаторски технологичен привкус. СНТ започна с бомбастичното предложение на здравния министр Петър Москов да пребори източването на болничните пътеки с пръстови отпечатъци на пациентите. Страничен ефект на предложението е да се купуват лекарства в аптеките с пръстов отпечатък, който пък да връзва в семейни мрежи родствениците, така че ако се наложи да купувате лекарства на леля си, аптекарката да регистри това чрез връзка между данните на лелята с вашия пръст. Докато обсъждахме дали снимането на пръстови отпечатъци приравнява пациенти и престъпници. Знаем, взимането на пръстов отпечатък е запазена марка за идентифициране на лица с криминални прояви. В Хоризонт тогава разговаряхме с Мария Шаркова. Тя специализира медицинско право по програмата Хюберт Хънфри Фулбрайт в Университета Емори Атланта. Тогава през октомври обсъдихме и други технологични утопии. Например Разменят пръстовите си отпечатъци да може пациент със съответна диагноза да се информира за здравния статус на лекаря. Знаете, една от другите здравни идеи беше да се криминализира укриването на диагноза от страна на пациентите. За това ми е интересно, какво мисли за здравния дебат и здравната реформа 2015-та, един млад медицински юрист като Мария Шаркова, която само преди месец спомогна за едно ключово дело от областта на медицинското право, окончателното решение на Върховния административен съд, че адаптацията на инвалидна количка според индивидуалните нужди на детето следва да се заплаща от Фонда за лечение на деца в чужбина. Добър ден! Нощ при вас отвъд океана. Мария, чуваме ли се? Здравейте, деки ви чувам. Добро утро на вашите слушатели. Докато в България се питаме какви са медицинските ползи от връзката между пръстов отпечатък и родословно дърво, в щатите вече дават отговор на въпроса. Може ли едно просто изследване на кръвта да покаже появата на бъбрично заболяване след 5 години. Мария, вашата оценка на нивото на публичния дебат по здравната реформа 2015 у нас каква е? Из година беше изпрострено с, как да кажа, много хрумвания. Част от тях вече се превърнаха в позитивно право, други са ни обещани за новата година. Предстои да видим как ще работи така наречения пръстов идентификатор, ще ни се обажат социологически агенции по телефона и предстои да видим дравна карта в действие. Бих искала да кажа, че... И така голяма част от предложените и въведените до този момент промени по-скоро са в полза на фиска и по-малко обръщат внимание на правото на пациента на конфиденциалност, на личната информация, а, на качествената и на своевременната медицинска помощ. И ако трябва да обобщя една мисъл на Уилям Денинг, той е казва: ти не е достатъчно да правиш най-доброто. Важното е първо да знаеш какво правиш, а после да правиш най-доброто. Аз започнах с куриозното пръстовите отпечатъци, но според вас кои важни теми успя и кои не успя да постави за обсъждане по здравна реформа през тази 2015 на първо място аз мятам, че и първо ви отпечатък и прочутото предложение на българския лекарски а, съюз, а, за което си спомняте да се така криминализира укриването на. На дадено заболяване. А, а, все по-нарастващата регулация на държавата в сектора, всичко това а, е признак на а, липса на доверие. Администрацията не вярва на болниците, пациентите не вярват на лекарите, лекарите не вярват на пациентите. Въобще загубена е комуникацията. И аз мятам, че дори пациента да стои с пръз в че те са престелят си престой в болницата, това доверие а, няма да се възстанови, а, докато всъщност не се възстанови диалога и взаимното разбиране. А, що се отнася до реформата тя тази година, по-скоро беше повтарена като затлинание, защото, може би, сякаш, ако повтаряме тази дума твърде дълго, а, реформата ще се случи. Няма начин да не се случи. Всички са единодушни, че реформа трябва да има, но от тук нататък започват разногласията. Аз смятам, че много рядко в историята се случва така, една ябълка да те удари по главата и да, ти, да те осени брилянтна идея. И за това смятам, че е добре да се учим повече от чужди опит. Ние да копираме и да не изустяваме, но наистина добре да приспособим някои добри практики, а такива действително има. А и всъщност има начини да се мери удовлетвореността на пациента, качеството на здравеопазването, но да питам друго, амбициозен министър, който защитава лекарското съсловие, съответно е харесван от него а в голямата му част, това достатъчно ли е за смислена здравна реформа? Още повече, че виждаме и да е амбициозен и да е така, твърдо решен да реформира ам, и разбира се да защитава некръското съсловие, когато е необходимо. Ам, подкрепата политическата, тъщност както видяхме ам, и, и с това, което се случи и с съдебната реформа, е наистина необходима, но освен това, действително, ам, министра се нуждае от... Ам, професионална а, подкрепа, тъй като всяка промяна изисква и ам, подкрепа отвътре. Доколкото има, обаче аз не мога да кажа, ам, не, не съм наясна с съмненията на колегите на министъра. Сега вие се занимавате с медицинско право и в системата на правото и в системата на медицината у нас се движи реформа, а, коя е в по-драматично състояние според вас, здравната или съдебната? А... Има една съществена разлика между двете реформи, която на мен ми прави впечатление. Ам, правосъдната реформа беше подготвена много добре от бившият министър. Тя беше доста, концепцията беше доста изчистена, цялостна, но, за съжаление, то не намери необходимата политическа подкрепа. От друга страна, дравната реформа има един доста така фрагментарен, по-неясен вид а някои новоприяти актове и подзаконови нормативни актове вече се отпорват пред Конституционния съд, съответно пред Върховния административен съд. Същото време тази реформа се радва на широка политическа подкрепа. Така че аз не знам всъщност, как да определя къде е по-голямата драма в несъстоялата се правосъдна реформа или в това, което предстои да видим в здравеопазването. Ами а да спрем до тук, а, от, от, от, от, от, от въпросът е отворен, но много съществен. Видяхме, видяхме Бяхме коментара на един специалист в лицето на Мария Шаркова, специалист едновременно по право и по медицина, медицинско право. Ще разчитаме на вашите включвания и в следващата година, за да анализираме това, което се случва в тези две ключови области. Благодаря на Мария Шаркова за този анализ, обобщение на една здравна година в вечно актуалната и амбициозна здравна реформа.